أما بعد وعندما نواقض الإسلام عن الواسطة إسلام تا عطورة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يمتا عن الواسطة ريت كو عطور رحمه الله كفان من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر Ose dhe të të tjetër bëtim, të të të kafirë e gjemë. Dhe me thënë, kush nuk i e, logarit kafira, mushrikët, ose dyshon se a janë kafira ose jo, ose u a banë, dhe me thënë, e logarit për të sakt mendimi natyre, aja është kafir me i gjemë. Dhe than, me thënë me konsensustë dietarve ose të umetit. Në këtë fjalë, domethënë në këtë pjesë të tekstit të librit, çka thotë autori rahimahullah, duhet të shpiegohen disa aspekte. Aspekti i parë duhet të dim se Allahu subhanahu wa taala i ka obligu kriesat e ti që të avërojnë vetëm atë, nja, të pashoqë. Edhe i ka urdhëru që Allahun të veqojnë me avërim, dhe ti mëhojnë, ose të bëjnë kufrë, dhe më thënë, në të aghutë. Edhe kufrin të aghutë, dhe të tëtë mohimi dhe distancimi, si dhe armicësimi i gjdo gjë, ose gjdo kujtë, Gjithë shka që adhurohet përveç Allahu të subhanahu wa ta'ala. Edhe kë kuptim, dhe më thënë, është realiteti i fjales La ilahe illallah, fjales të uhidit, sëpse nuk, ka, nuk është të uhid pohimi i plot, edhe nuk është të uhid mohimi i plot. Dhe më thënë, nëse dikush thotë se nuk, nuk, nuk duhet të adhurohet askush, Pra, kjo nuk është të uhit, kjo është kufr. Edhe nëse në përgjithësi dikuz vetëm e pëhon adhurimin e Allahu, duke mos e ma hu adhurimin e të tjerve, gjithashtu edhe kjo nuk është të uhit, për është kufr. Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallam, ka than, si që transmiton imam muslimi, rahim e hulla në sahihun e ti, thot, men kalle la ilaha illallah, Dëmë thëmë kushë thotë, la ilahe illallah, që dëmë thotë nuk ka të, të adhuruar të drejtë përveç Allahut Wa këthërë bima juqbe du mindunin la, edhe më honë zdo gjë që adhuruar të përveç Allahut Haru me maluhu a nefësuhu Atëherë dëmë thëmë pasuria dhe jeta e ti janë siguruar apra në shtetin islam edhe është haram që të preken Dëmë thanë, për nga meri sallallahu nëmselim, ka thanë, kusë dhët laj la hej la la, ose kusë i besën Allahut, dhe mëhon zdo gjithë që adhurohet përveç Allahut, a i është musliman. Dëmë thanë, pa i pasë këto të dhja, dy, pra nuk është e mjaftueshme. Dëmë thanë, të uhidi nuk është pohim i përgjithshëm, edhe nuk është mohim i përgjithshëm, por është pohim bashkë me përgjithshëm mohim, ose mohim bashk me pohim. Edhe kjo është ajo që përmbajt të fjallë la ilahe illallah, e cila përfshin mohim të adhurimit të se cilit përveç Allahut në fjallën la ilahe që dhe thot nuk ka të adhuruar të drejt, ose nuk ka të adhuruar me të drejt, që është mohim i adhurimit prej zdo kujt përveç Allahut illallah, dhe më thanë eh, pohim i adhurimit vetëm për Allahun sëbëhanë huve të ala edhe kuroni dhe suneti i kanë përmend këto dhe më thënë këto dy kushtë ose dy shtylla të adhurimit ose të teuhidit i kanë përmend dhe më thënë në shumë vende në shumë ajetën kuran përmendën këto të dyja bashk do thot si najetin u wa abdullah wala tushriku bihi sayea do methanadhuruna allahun da mosi bani shirka ti me as gjah wa qadarabbuka alla taabudu illa iyya do methan zoti juaj ka urdhruar ose zoti juaj ka urdhruar qe mos e adhuroni askend pervec ati edhe gjithashtu si ka than se n secilin popull kemi dërguar te dërguar ani budullah u edhështë të një butë të aghut, dhe më thënë, a dhërojëni Allahun dhe largojëni të aghutit, edhe në shumë a jetët të tjera, dhe më thënë, me këtë kuptim që i kemi përmend në shumë shpjegime rrëth të uhidit edhe rrëth fjales la ilaha illallah. Edhe pre aty në argumenteve, është edhe këjë hadith që e përmendën të cilin e transmeton imam muslimi <coughs> Rahimahullah. E, Ibnul Qajimi Rahimahullah në Librën e ti bëda i ulfëveid, ka thanë, Mohimi i pasër, si me thanë, vetëm mohim, pra pa pohim, kjo nuk është të uhid. Gjithashtu edhe pohimi i pasër, pa mohim, pra nuk është të uhid. Por, të uhidi, të uhid është ajo që i përfësin të dyja, më thanë pohim dhe mohim, pra pohim. Uh, mohim të adhurimit vëtëm për Allahun dhe mohim prej gjithdo kujt tjetër ose prej gjithë shka tjetër e përveçti. Dhe, thot, i bunkaimi, kjo është kuptimi ose hakikati, dhe më thanë, i fjales La ilahe illallah. Kjo është thelbi i fjales La ilahe illallah. E, gjithashtu në librin e ti El Gjewa Bulkafi, ka thanë i bunkaimi, la tasihul muwalatu illa bi muadatin. Domethan miqsimi nuk es i sakt pa pas armiçsim. E pra domethan nuk bëhet qe pohimi qe po them, edhe miqsimi me Allahun dhe me fenetin e tij dhe me besimtarët nuk ka mundsi ti jeti plot, nëse nuk ekziston armiçsimi i çdo gjë që adhurohet për vës Allahut i çdo lloji të kufrit edhe i të gjitha llojeve të kafirëve ose mosbesimtarve siç ka thënë Allahu subhanahu te ala për Ibrahimin alayhi salatu vesselam imamin e muvahidëve do të thonë imamin e njerëzve të tauhidit edhe të dashurit të Allahut ka thënë se Ibrahim jan selam ka thënë e farait E fara ejtum ma kun të më ta'budhun Dëmë thëna i sigoni këta që ju i adhuroni Antum wa aba u kumul akdemun Dëmë thënë ju dhe baballar të juaj të hersëm Fe innehum adu vulli Dëmë thëna ta janë të gjithë armiqë temi Pra kjo është mahim i zdo kujt që adhurohet përvesë Allahut Illa Rabbu l'alamin dëmë thënë përvesë zotit të botëve Dëmë thëna ta që e kanë adhuru Allahun edhe kanë adhuru të, të tjirë ju ka thonë se zdojgjë që adhuroni ju të gjithë për mu janë armiqë përveç zotit të botëve pra ndaj du më thonë të tibën kaimi miqësimi ibrahimit a.s. me Allahun du më thonë ose miqësia ndaj Allahut nuk pra nuk, ka, nuk do të kishë qenë esakt pa këtë armiqësim të zdojgjë që adhurohet përveç Allahut pra ndaj nuk do të kishë qenë esaktë Allah subhanahu wa ta'ala na ka urdhruqje ta ndjekim shembulltyrën e Ibrahimit alayhi salatu vesselam ve ka than kad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim wa alladhina amanu ma'ah domethan ju keni shembulltyr të mirë në Ibrahimin dhe besimtarët që ishin me të. Id qalu li qawmihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun min dunillah. Kurata i than popullit të, të tjerë Ne distancohemi, jemi larg, do të them nuk kemi lidhje, jemi të pastër për ju dhe ato që i adhuroni përveç Allahut. Prap, për atyre ngjithashtu që i adhuroni të gjithëve përveç Allahut. Kafarna bikum, do të them ne jumohon, ju mohojmë ju e kështu. Wa badaa baina na wa baina kumul adawatu wa al-baghdau abadan. Do të them edhe armiqësia ve urrëtia mes nesh është përgjithmonë derisa ju ti besoni Allahut 1 të vetëm, do të thënë duke mos i bë shok atij. Gjithashtu edhe në surën Kul ja yuhel kafirun, pra siç e shpjegon Ibn Qayyim rahimahullah, eh Allahu ka urdhëruar që të themi o ju kafir, do të thënë mos besimtar. Do thotë ne nuk e adurojmë atë që ju adhuroni deri në fund surës. Pra ato i bankajimi e shpjegon se Allahu subhanahu wa taala ka thën ja e juhel kafirun. Nuk ka thën themi ja e juhel ladhina kafaru. Do thotë ju mosbesimtar. Jo o ju që nuk keni besuar, do të thon Kuranim. Pra si thon këta e quanin muslimin, të gjithë janë besimtar. Do thotë teve të ndryshme. Kjo nuk është atribut i sakt, edhe nuk është Thënë, është në kundrështim me atë që ka urdru Allahu Pra nda në ka urdru që të themi O ju mos dhe simtar O ju kafir Jo o ju që, kën, që nuk e besoni Muhammedin Sallallahu së në përshojnë Ose si i thojnë ata me Me emërtimet nëndryshme Pra këtë Pra vërësistë ka thani Qënë ka imi rahimehullah Qëka është fështësia E kësaj fjale Pëse në këtë forme ka shprej Allahu ka tham fshësia e kësaj wallahu a'lam do të thën Allahu e di më së miri është se e, duhet të distancohet besimtari prej atij që ka cilësi kufrim do të thën që e ka në të kufrim edhe ashtu si e, për derisa vazhdon kufrit e ai edhe vazhdon besimi te besimtari do të thot armiqësia dhe distancimi janë prezent Pra kjo është si bazë që duhet kuptohet. Patjetër, do të thënë ajo që Besimtari është i urdhruam, do të thënë ajo është urdhër për të gjithë për të gjitha krijesat, për të gjithë njerëzit. Mirë po, po e përmendim besimtarin se do të thënë kemi fjalën për muslimanin i cili pretendon se i është përgjigj kësaj thirrje ose këtij urdhrit Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet Kjo të dihet si bazë. E aspekti i ditë shpjegimin, domethënë këtyre fjalëve. E duhet ta di muslimani, domethënë duke u bazuar në aspektin e parë, duhet ta di se e ka obligim të prerë ti ta besoj çdo gjë që ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala. Domthon ta thoje çdo gjë që ta besoj çdo gjë që e ka thënë Allahu subhanahu wa taala dhe çdo gjë që e ka thënë e, i dërguari i Tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur të dëgjojë diçka prej shpalljes të Allahut, qoftë ajo ja prej fjalëve të Allahut, prej Kuranit ose prej fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Sunetit. Obligimi besimtarit është që të thotë se miëna vë ata'na dëmë thënë dëgjojmë dhe bindemi ose dëgjuam dhe u bindëm Pra është dëgjë që dëgjonë që vjenë pre Allahut ose prej për nga merit sallallahu aleyhi vësallem është obligim që në ta dëmë thënë të ketë besim të plotë dhe të ketë në nështrim të plotë pa për jashtim Sepse Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë Vemen as dhe kumin Allahi kila Dëmë thëmë kush Fjallët e kujt janë më të drejta se të Allahut pra, As kush nuk ka fjallë më të drejta se Allahu Ose vemen as dhe kumin Allahi haditha Pra kush fletë më të drejt se Allahu Që dhe thotë se as kush nuk e thot Pra fjallët më të, pra, të vërtejta se Ato që i thotë Allahu subhanahu e tala ta dhe në jetët të tjera, si që ka thënë Allahu lëkad, sadaq Allahu rasul e rrëja bilhaq, që në thënë Allahu ja ka realizu, pra ja ka bëtë vërtet të dërguarit të ti andrën e kështu me radhë. Dëmë thënë, muslimani e ka obligim që ta vërtetoje, ta besoje dhe ta vërtetoje, se cilin gjë që ka ardhë prej Allahut, ose prej për nga merit sëllallahu aleyhi wasallem. Me bindjet plotë, dhe me nënstrim të plot. Prandaj, do të them për kësaj kuptohet se nëse përginjestrohet diçka prej fjalëve të Allahut ose fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, athër zollai përginjëstrimi ose refuzimi i ndonjë fjale prej Kur'anit ose prej Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është kufër që e nxjerr njeriu prej Islamit. E kjo është shkaku pëse vjen kjo anullu e si islamit. Dëmë thanë, kjo pëse besimtari është i obligum të abesoj është dëgjës që vjen pre Allahu dhe dhe për nga meri sallallahu alai sallem, edhe në që se mohon diçka dhe matë voglen, a i banë kufër dhe delë prej islamit. Pra në kitë aspekt është se kusë nuk i banë mushrikt kafira derin fun, dëmë thanë, a i është gjithashtu kafirë. Sëpse kufrin e mushrikve dhe të njerëzve të, të tjerë e ka vërtetu kuroni, soneti, dëmë thënë edhe ajo është i gjma i umetit. Sëpse Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, dëmë thënë nga ka lajmru me lajmë të vërtet dhe bindës se kafirat janë kafirat, dëmë thënë. Siç ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala, "La in ashrakte layahbatanna 'amaluka wala takunanna min al-khasirin." Pra, nëse e bën shirq, do të skatrohen të gjitha veprat dhe do të jesh i dëshuruar, do të thonë përgjithmonë në në dënimin e xhennemit. "Balillahi fa'bud," pra vetëm Allahun aduroje. "Inna Allaha la yaghfiru la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru min duni zalika." Um, um, wa yakfur maduna ma dalika liman yasha demfan allahhu nukefal shirkun pra shirku es di ska qe njeriu ne nxjer prej feje edhe qe per gjithmon do te jet ne per shkak te tij ne jahannam gjithashtu ka than allahhu innal ladhina kafaru wamatu wa hum pra, kufar pra ata te cilet bajn kufr dhe vdesin duke qen kafir ula e ka aleihim lanatullahi wal malaikati wan nasi ejmein dhe më thanë atyre u takon malkimi Allahu t'i me lajke dhe dhe i të gjithë njerëzve khali di në fiha për gjithmon do t'jen aty dhe më thanë ndënim la ju khaffë fuan humul adhabu a la hum ju ndharun atyre nuk ju letësohet dënimi as një moment edhe as nuk shikohen dhe më thanë përtu më shiru dhe ajetet të tjera të cilet të regojnë Si që ka thënë gjithashtu Allahu Lekat kefar al-ledhina kalu Inna Allah e thalithu thelathe Dëmë thënë Kanë bëhë kufër Dëmë thënë Janë kafira Ata të cilët thënë Se Allahu është një prej treve E të tjera Dëmë thënë Për të cilët në mënyrë të prej Allahu ka të regu se janë Mëzbesimtar Pra në këtë aspekt Nëse njeri ju Nuk i bën Atha mëzbesimtar Ose dyson A janë kafira o Kjo do të thotë se më honë diçka prej kuronit ose prej sunetit të për nga mejrit sallallahu alim sallem që janë, dëmë thënë, të mbushura me këto argumente. Aspektit treti shpjegimit, dëmë thënë, të këtyre fjalve duhet të kuptohet që këtu autori rahimehullah ka përfshi tri qështje. Ka thanë kush nuk i banë më shrikt kafira, një, ose dyson se a janë kafira ose jo, e dyta, edhe e treta, nëse e logarit për të sakt me dhebin e tyne. Në më thënë, këto janë tritështje të ndryshme, pra nëse nuk i bënë, nëse thotë prerë sa ta nuk janë kafira, ose dyson a janë kafira ose jo, ose e, mënyra e tretë, do të them, nëse thot se feja tyra është esakt. e saktë. Ëh këtu duhet dihet se njerëzit të cilëve u përshkruhet kufri ose shirku ëh për të cilin po flasim, do të them, po flasim për e, një një grup që atribohen me kufër ose shirku. Në bash tasaj folim për këtë për kët anulues islamit. Më thënë, të Islamit, do të thonë ata të cilët llogariten për kafir, ë, atyre të cilët u përshkruhet kufri ose shirku. Për të cilën po folim, do të thonë në këta anulues të Islamit janë në disa lloje. Lloji i parë janë mosbesimtarë ë, na origjin, do të thonë siç janë yahudit, krishterët, budistat, komunistat, ateistat, në më thënë me gjusit e fetë të tjera, dë thëtë ata në esenës janë kafira. E këta, dë më thënë, këta kafira që janë në esenës, nëse dikush nuk i bën kafir, ose dyshona janë kafira ose jo, ja, ose thëtë se feja tyre është të saktë, Aj është kafir që ka dalë prej islamit edhe për kitë nuk ka dyshim. Dëmë thënë të askush prej muslimanve. Se si që thamë, Allahu ka të regu qartë se ata janë mosbësimtarë, si ka thënë, inna Dëmë thënë, janë bë mosbësimtarë ose kanë më hua ata të cilit kanë thonë se Allahu është një prej treve, pra ata që thënë që e besojnë trinitetin, janë kryshterët. Ka thonë e, gjithashtu për Jahudit, va kja në minë kablu jeshtë të fëtihuna ale ledhine kefaru, dhe të ata më përpara kërkonin dim, pra prisnin t'ju vijë për nga meri, që t'i luftojnë mëzbesimtartë, mushriktë, dhe të thëtë. Jahudit kanë prit që t'vijë për nga meri, dhe t'i luftojnë mushriktë dhe, dhe t'fitojnë. Pas ta i thotë, felemma gjë e humma arafu kefarubi, kur ju erdi ajtë të cilin e kanë dit ata, e kanë Në tjera ajete, ajete se Ata e njofin pëngamerin sallallahu anhe sallam Ma mirë se Fmi të tyre I din cilësit që i kalë mësun Livrat të tyre kështu me ratë Pra kur ju erdi aj që e dimnin ata Këfaru bihi e, e ma huan Pra, pra ndaj thot Allahu Falarnetullahi alel kafirin Pra malkimi Allahu të qoftë nbi Mos besimtart Në gjithashtu ka thon Allahu Wa men jeb të ghejra l-islami dinen Falen juqbele minhu well huwa fil akhirati min al khasirin domthan kush kërkon fe tjetër përveç islamit aty nuk i pranohet ajo edhe do tjeti në ahiret do të jetë i dëshpëruar pra përgjithmonë në xhenem kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim domthan si do ta udhëzoi Allahu një popull të cilët mohuan pasi besuan pra sigur këta të cilët e kanë njoftë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë ditë për e kanë e, e kanë mahu Në gjithashtu në hadithin e njohur që e transmiton muslimi Rahimahullah me nga meri salladahu alaihü a sellem Walle dhi nefsi i biedih ose walle dhi nefsu Muhammedin biedih më thënë pasha ata në dorën e të cilit është shpirëti Muhammedit salladahu alaihü a sellem laj esmeu bi min hadhi il umme dhe më thënë së cili që dhe gjonë për mua nga ky ummet Jehudin wala Nasrani, çoft Jehudiose Krister. Fum la yu'minu bima tu bihi, ave nuk beson eh natje un e kam sjell, illa kana min ashabin nar, ai do të jet prej banorëve të xhenemit. Do thon përgjithmon, pra që eh as prej mosbesimtarve të cilët nuk dalin prej xhenemit. eh do thot kjo esht diçka e qartë se ai i cili nuk i cili dyshon si ka thon se xudemini rahimuhullah ai ska dyshon se ai i cili ka dyshim a jan jehudit edhe kristert kafira nuk ka dyshim se ai esht kafir pra ai ska ka dyshim per kufrin e jehudivë dhe krishterë nuk ka dyshim për pra nuk ka dyshim te muslimani se ai është kafir. Ky është lloji i parë i atyre të cilëve u përshkruhet kufri. Lloji i dytë, do të thonë që ka mundësi të jetë musliman në esencë, do të thonë të jetë brejë në rreth i musliman për një familje muslimane edhe në jetën e tij është tregu si musliman, do të thonë që i beson Allahut, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë, pra shfaqet si musliman. Pastaj bën një prej anuluesve të Islamit. Edhe ai mendon se akoma është musliman. Do të thotë kjo është gjendja dyt e pra <coughs> dytë e njeriu. Pra nëse gjendja e dytë e njeriu, te cili ti përshkruhet kufri në më thënë që aj ka qenë musliman pas taj ka bërë një prej anullues vëtë islamit dhe mendonë se ashtë musliman hala, pra jonë qëfse e mohon islamin edhe thotë se jam kryshter të asho se nuk jam ma musliman jam... pra nuk po flasim për atë se aj është në grupin e parë, po, që është prej kafirve esencialu alikumsalam Por ajë që, dëmë thënë, ka bëhë një prej anulluesve të islamit dhe mendonë se akoma është musliman. Këlloj i njerëzve, gjithashtu ka dy situata, dy gjendje ose dy grupe. Grupe i parë ose situata e parë që atë anullues që ka bëhë ajë, është kufër, dëmë thënë, i qartë, Ashtë anullues i qartë, i drejt për drejt, për të cilin kanë i gjma djetartë e umetit. Nuk ka dyshim se ajo është kufrë. Përshem, që që ka thë thënë në Sheikh Muhammadin Madhul Wahab, Rahimahullah, në si që që ndronë në librin e durërës sënije, se është pëtë Sheikh Muhammadin Madhul Wahab i Rahimahullah, e, kusë duhet luftohet edhe kusë duhet shpalet kafirë. Edhe ka thon se ai që i mohon shtyllat e Islamit, pesë shtyllat e Islamit, eh sidomos të parën prej tyre, që jasht shahadeti. Do të partë parën nuk ka dyshim se ai që imohon, e mohon eh e mohon vërtetësinë e shahadetit, ose ai që nuk e thot shahadetin, edhe nëse nuk e mohon vërtetësinë përket ka i gjma se është kafir. Pasta i vinë katër shtyllat tjera, gjithashtu për këto katër tjerat. Aj që i mëhon, dhe më thonë nuk ka dyshim se nuk është musliman. Por aj që nuk i mëhon, por nuk i bën, dhe më thonë nuk i praktikon. Pra aj që nuk e mëhon namazin, por nuk e fal namazin. Përket a ka i gjma, nuk ka i gjma, po ka mendime ndryshme të djetarët. Më thonë, disa thonë se aj që e pranon namazin si shtyllë të islamit, po nuk falët prej përta ciz, disa thonë se është kafir, disa thonë se nuk është kafir. Pra, e, po flasim për situatën e par, njerëzit të cilët e kanë atë anullu e së të islamit që e bëjnë, është kufër i qartë dhe për të cilin ka i gjma. Pra kjo është situata e parë. Për kitë ka thamë, pra ndaj, vazhdojnë fjale Muhammedim Ndbul Wahabit, që është në durarës sënije, thotë se kufri, ne thotë nuk e bajm kafir asë këndë, përveç ati që ka bëhë kufër, për të cilin kanë i gjma djetartë. Ajo është eh shahadetin. Pra nëse nuk e thot shahadetin, atëherë <coughs> e bëjmë kafën, do të thon si shembull. E bëj se ka edhe çështje tjera për të cilat ka ixhma. Thot da'd at-ta'rifi idha 'arafa wa ankara. Do thon pa si ti mësohet, pra nëse e di dhe e mohon. Atëherë, do të them nëse bën një kufër për të cilin ka ixhma, edhe janë largu pengesat. Do thon יש tregu argumenti. Edhe I, e është sqaruar veprap ka këngulnata, atëherë ai bëhet kafir. ë mirë do më thonai tani e kuptova se ky njeri që ka qenë në islam, edhe ka bërë një kufër që është i qartë dhe për të cilin ka ixhma që është kafir nëse është sqaruar. Ta është njerëzit tjerë Që nuk e shpalën kafir Këtë se këtu është tema E anullu e si të trejtë Ajë që Nuk e, sh, e shpalë Këtë lojë njerëzve kafir aj, Thot Sulejman ibn Abdillah ibn Muhammed ibn Abdil Wahab Rahimehullah Do thot Në qofë se dyshon Se ajë akabo kufër ose nuk e di se ka bëhë kufër, atëherë i sëqerohet me argumente prej librit Allahute dhe sunetit për nga merit sallallahu aleyhi sallam, se aj ka bëhë kufër. Edhe në qofë se e kupton këta, pastaj e, dhe më thënë pastaj dyson, atëherë aj është kafir me i gjmatë djetarve. Dhe më thënë Nëse këtu është gjendja, nëse aji, nëse ky që nuk e ban kafir, ata, nëse nuk pranon se ajo vepër është kafir, nëse nuk pranon se ajo vepër është kufr, atëherë ati isë qarohet me argumente prej kuronit dhe dhe sënetit se kjo është kufr, edhe nëse nuk e pranon atë, atëherë ka kundrështu i gjmajnë, Ndjetarve edhe i ka kundrështu Koranin e Sonetit Kurse gjendja dyt është në qofë se Aj e pranon se ajo vepër është kufër Mirë po e, Nuk E pranon se ajo vepër, se ajo vepër është kufër Dhe e pranon Se ajo është anulluës Një prej anulluës vëtë islamit Mirë po nuk e ban kjafir Vëpruës i në asaj Duk e pas duke thanë se ka mundësi që, që të ketë dë një arsyje, kurse arsyje të si dhe asë duke thanë se kaj i njërë anë, se se nuk jeshtë qarua, se nuk jeshtë jellë argumenti e kështu me radhë, atëherë nuk lejohet që kitë njeri me shpal kafir, asë nuk lejohet që me ofendu në asë një mënyrë. Duke thanë si thotë Shekhe Suleiman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdil Wahab. Edhe nuk lejohet duke thanë me ofendu, Sepse a i ka thonë ditë shka që është e pranuar me shëriat edhe me mendje të shëndosh. A, a u kuptu, a, a u qarëcu. Pra, kur flasim për një njeri, i cili ka bëhë kufër, për cilin ka i gjma. Ta që nuk e bëjnë kafirë këtë, grupi i parë që nuk pranojnë se kjo është kufër. A tëre këti duhet me asëqeru me argumente, se ajo fjalë ose ajo vejpër që aje ka bëhë është kufër, edhe për kitë ka i gjma. Nëse vazhdojnë të kundrështoje, atëherë aje bëhët kafirë, sepse ka kundrështu kuronin sunetin edhe i gjmajnë. Pjesa e dytë, në qofë se e pranonë se ajo vejpër është kufër, ose ajo fjalë, por nuk e bën kafirë njëri unë, sepse mëndonë se mund të ketë ndë një arsyje, si që janë arsyje që janë pengesa prej të këfirit, Atëherë nuk lejohet atë me bërë, këtë dytin, nëmë thënë me bërë kjafir, edhe nuk lejohet asë me ofendu, thëtë shejhu, Rahimeullah, nëmë thënë nuk lejohet, më i thënë murgji, e se të njashme. <coughs> Kjo ishte, kur bëhet fjalë për një njëri që ka bërë kufër, për cilin ka i gjma. E për një njëri që ka bërë kufër, nëmë thënë që ka bërë një vejpër. Për të cilin ka i khtilav të djetar, e, a është kufër ose jo, atëre kjo është tjetër tem. Thotë i pëntejmija, rahimënullah, ka thonë se djetar të kanë kundrështim për lënësin e ndë njerit prej shtyllave të islamit dhe dhe të më thonë, për lanësin e namazit, për lanësin e zekjatit, për lanësin e agjerimit, të më thonë, ai që nuk agjeron, kur ka mundësi në agjeru, edhe e ka obligim, të më thonë, si që janë regullat, por nuk agjeron, ai që nuk e jep zekjatin, kur e ka obligim, nuk e jep, se kuj, prej kujt, prej, prej, prej kopracis, jo prej, jo se thot që nuk është obligim, por nuk jepet. Për i jepet, përket ka e këtilaf, të më thonë, për të katërta këto, ka e këtilaf, disa djetarët thonë, edhe lanësi haqët, kur ka mundësi me shkun haqët dhe nuk e banë, dhe më thonë, disa djetarët thonë se është kafir, pra si do qoftë, është më rëndësi me ditë, se këtu ka i khtilaf të djetarët. Pra ndaj thotë, i bëntejmija, rahimehullah, në qoftë se një njeri e mahon dë njërën për e këtyre shtyllave, aja është kafir, pa dyshim, në kurtisilët argumenti, Dhe më thënë, nëse i silët argumenti, se ajo është obligime kësumera, dhe prapë e më honë, pra argumenti prej kuronit edhe sënetit, dhe më honë, atëherë ajo është, kjo është kufrë me i gjmanë, dhe më thënë, është në pjesën e maherëshme. Anë qëfë se e, e pranon, për nuk e dhe pran, atëherë, si që thamë, ka i khtilafë mes djetarëve, është ka firëseja, Pra ndaj, aj që nuk e bën kafirat, dhe më thënë nuk hi, e, në këtë anullues, në këtë anulluesin e të rejtë për të silin përflasim. Dhe më thënë konkretisht, sigur sot, për qështje në namazit, ka dy mendime të djetarve. Mendimi me i sakt është se lënë si namazit nuk është musliman, dhe më thënë është kafir, mirë po ka djetarë të më dhej të ehlisonetit, si çka një transmitim prej ima Mahmedit, edhe më tutje me djetar tjër, që janë të mendimit se aj që nuk e mahon namazin po e le prej përtacis, dhe më than, aj nuk është kafir. Këta djetar nuk ofendojë në asë një mënyrë, edhe mos të flasim ma që të shpallën për murgjë, ose për, për kafira e kështu me ravë, dhe të të ajo nuk hi, në këtë temë. Përra nuk është këtu se kjo është moskuptimi të këfirëcëave, këvaricëve të kësaj kohë që e kanë marrë këtë fjallë të Shekhu l'Islam, Muhammed ibn Amdullu Wahabit, Rahim e Allah, kus nuk e bën qafirin qafir, edhe atëherë së cilin që ata më ndojnë që është qafir, kus nuk pajtohet me ta, dëmë thënë e shpallin për këafir. Kjo është beshimi këvaricëve? Përra. Kurse këtu ketë po mundohemi ta sqarojmë se ata për të cilët thuhet kufri, do të thënë janë në llojë ve gjendje të ndryshme. Aspekti i tretë i shpjegimit, do të thënë të kësaj, është kjo që ka thënë Seyhu Rahimahullah këtu, ose dyshon në kufrin e tyre. Do të thënë dyshimi është që mos me anu ka as një ram, ashtë kjo apo kjo, du më thënë, aty është dyshimi, pra ku është dyshëmë në lidhje me argumentet prej kuranet dhe sënetit, as, du më thënë, që as nuk është i besojë prejrë, as nuk i mëhon prejrë, kjo është njësoj sikur a i që i mëhon, du më thënë, që përse ka dyshim në fjallë të Allahut, është njësoj sikur të thotë se kjo fjallë është gjenjeshtë Ajo që është obligim i njerëzve është që t'i besojnë fjallë të Allahut të plotësisht me bindje të plotë dhe me nënstrim të plotë. Edhe kjo nëse e dini prej kushtëve të fjallës la ilahe illallah, është bindja që është në kundërt me dyshimin. Pra e njëri që thotë la ilahe illallah, më thanë me kushtët tjera që e diset që farë kuptimi ka, jo, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, edhe kete a thot me bindje, është i bindër, është edhe Muhammedur Rasullullah, në thënë Muhammed jo është i dërguar i Allahut, aja është besimtar, e nëse ka dyshim në këto fjalë, atërë, a është kafir, si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, innem el mu'minun el ladhina amenu billahi wa rasullihi, thumme lem jertabu, dhe në thënë besimtar, janë ata për cilët i besojnë Allahut dhe të dërguarit të ti, dhe nuk kanë dyshim në ta. Vajahet u bie mualihim u enfusihim fis e bilillah, dhe, than, dhe luftojnë me pasurit dhe me jetët e tyre në rrugën e Allahut, ula i ke humus së fadikun, ata janë të sinqertit. Pra, dhe më thanë, si që ka thanë hafi dhe l-hakemi, rahim e Allah, për sinceritetin e besimit të tyre, dhe më thanë, për vërtësitin e besimit të tyre, Allahu e ka bëhë kusht që ata mos të kenë Dushim, thon, të më thënë, mos jenë të dushimtë, se ajë që ka dushim në fjallë të Allahut, edhe të penga merit, ose në besimin të Allahut, edhe të penga merit, sallallahu aleyhi ve sellem, ajë është munafik kafir. Pra ndaj, Muhammed ibn al-Wahabi, rahim e Allah, kuri, kuri ka refuzu rafidit të fliqtë, dhe ka të regu se ata janë kafira, ka thonë se kër ata i shpallin kafira kretë sahabet, përveç katër, dhe më thonë si që kanë ata, nëse për të gjithë sahabet thonë se janë mos besimtare dhe se kanë dalë pre feje mos vdekjes për nga merit sallallahu a.s. Pranimi i, i këti besimi, trafidive, do më zdoshëm siel dhe dheri de të dyshimin kuran, dhe më thonë se ata janë që e kanë bardë kuranin, nëse kanë medveç katër, Na nuk mund t'jemi të bindur se katër veta e kanë transmetuar bash ashtu si duhet. Do thonë, nuk është njësoj sigur me Qindra Mira Sahabe që kanë transmetuar Kur'anin pa asnjë dallim nga njëri deri te tjetri. Do thotë kësaj i thonë tawatur arabisht. Do thotë se kur mlihen shumë transmetime të gjitha njësoj, që është e paparamendueshme që ata ta kenë ta kenë spik vet. Kurse për katër veta nuk ka as numër i mjaftueshëm Sigurish, çka do të thonë siç është transmetuar Kurani. Do të thonë fjala e rafidive siell deri te futja dyshimit në Kur'an, edhe në Sunet. Mos folin për Sunetin, ata e kanë edhe malet me fol, mirë pa po fusin dyshim edhe në Kur'an. E ky dyshim në fjalët e Allahut është kufër i çart. Pra, do të thotë edhe kjo pjesa e dytë dot pra të kuptohet, çka do të thon dyshon në kufrin e tyre. Do thon ai që dyshon në kufrin e aty në për të cilët Allahu ose pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë se janë kafira, atëherë sa ka dyshim se ai është gjithashtu kafir, ose el sahha madhhabehum ka thonë se thot se feja tyra e tyre është e saktë. Atëherë edhe kjo nuk ka nevojë për shumë sqarim kuptohet se ai që thot se të gjithë fetë janë të njëjta, të gjithë besojnë në një Zot ë, domethënë të gjithë mundohen më juafru Zotit në mënyrat e tyre. Kjo është bati një prej batileve më të mëdha në këtë kohë, të thirrjeve për bashkimin e feve ose për barazimin e feve, ose për lirinë e besimit, ose lirinë e mendimit e kështu me radhë. Nuk ka dyshim se feja të cilën e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala asht obligim për të gjithë njerëzimin që ta pranojnë dhe nuk ka të drejt asë një krijes për njerëzve ose për gjinëve që të zgjedhë tjetër fej përveç asaj që e ga drgu Allahu. Si që ka thënë, Allahu wa menjëbë të ghi gajrë al-Islami dinën, felen juqbel aminhu, <coughs> do të thëtë kush kërkon fej tjetër përveç Islamit, ajo nuk do të pranohet për ti, wa hua fila akhira timin al-Khasirin edhe në akhiret do tjeti dëshpruarë, Kafejahdillahu qaume në kafaru ba'de imanihim, dhe më thënë si do të avdzojë Allahu një popull që kanë mëhu pasi kanë besu. Ka than Ibn Hazmi në librin e ti El Fisal, dhe më thënë, El Jahudu, El Nesara, Kuffarun, Bila Khilaf, dhe më thënë, Jahudita dhe Krishtet, janë kafira pa dyshim, dhe më thënë, pa kundrështim mes umetit, më përgjësijë min ahadim min el-umme pa kundërsim prej askujt e, prej këti umeti edhe prandaj thot kush e mahon se ata janë kafira atëhere nuk ka kundërsim prej askujt prej këti umeti se aja është kafir edhe ka dal prej islamit se Allahu subhanahu wa ta'ala ka than wa idh eqad Allahu mi thakën nebijjine dhe më thanë kur Allahu ja umori si më thanë besën Për nga mërëve, lëma atajtukum min kitabin wa hikmetin, thume gjahekum rasulun, musaddikun lima me akum, letu minun në bihi wa letë nësurunne, dhëmë than Allahu i ka obligu, pra për nga mërtë, e tjerë. Ka thonë që do të i besoni pa tjetërësueshëm dhe do të ndihmoni atë që ju a kam dhënë juve prej librit dhe urtsis, dhe kur të ju vje i dërguari që e vërteton atë që e keni juve. Dëmë thëmë, nëse kishtë dalë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem Në jetën e dikuj tjetër Prej, sahha, prej e, Pengamerve Atërë, dëtë a kishtë pasë obligim që ta, pa, që ta Besoj dhe ta ndihmoj Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem I cili e ka vërtetuat Që e kanë pru pengamerte tjerë Dëmë thëmë, nuk ka pasë dalim Në thirjen e asë njarit Prej pengamerve Dëmë thët, se cili pengamerte që ka ardhë E ka vërtetuat Thirjen ose besimin e për nga merit e, më parëshëm. Pas, pas të e thot, Kale e akrartum, Dhe më thënë, a e pranoni këtë, Dhe a e jipë një besën për këtë, Kalu akrarnat, Dhe më thënë, a ta thane e pranojmë, Kale fëshë hëdua ena me akum minë shahidin, Dhe më thënë, Dëshmojën i këta, Dhe unë dhe ta dëshmojën. Pra për nga mërtë, <coughs> Të gjithë për nga mërtë, Kanë për në lajmë për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, për ardhjën e ti, <clears throat> dhe këtë obligim që ju a ka dhënë Allahu, ju a kanë transmitu popujve të tyre. Prandaj, a janë <coughs> besimtarë në Isajnë aleyhi wa sallam, ata që ka nuk e pranojnë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam? Nuk janë, dhe më thënë sepse Isajnë aleyhi wa sallatu wa sallam, ju ka të regu për Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem dhe i ka obligu që kur të vijaj të ndjekin. Musaj aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi vësallam ma herët të më thënë gjithashtu edhe për nga mërt e tjerë. Pra ndaj aj që nuk i beson Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem nuk i beson asë një për nga mëri tjetër. Pra jo, sigur të shka thonë, sigur përshonës e fqet krasnichi, shka thëke se nëse bo është musliman, ti je edhe kryshter do të thotë ve ë para pa mohu kristerizmin ose pa mohu trinitetin edhe pa mohu se Isa alayhis salam është bir i Zotit, do të thonë nuk mundet njeriu të jetë musliman. Por nëse nuk është musliman, do të thonë nëse nuk i nënshtrohet asaj çeka sill Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është besimtar në Isa alayhis salam. Gjithashtu se thirrsit për për juhanul musliminëve edhe ata që janë dikum prej tyre, në më thënë të cilët thrasin për bashkimin e fejve dhe barazin e fejve e kështu më radh, ata thënë se krishtërt besojnë Isait A.S. Na i besojnë Muhamedit S.A.S. e kështu më radh, kjo nuk është as pak e vërtet, sepse a i që nuk i besojnë një penga meri nuk i ka besu as njarit prej tyre. Dë thëtë me kaqë, kach... Inshallah pëgjimi, fjallve, tine, si, tret, apremend, Wahhab, më jafton në shpegimi i këtyne fjallëve, i këti anë luesi të të tërejtë që ka përmendë Shekë Muhammed ibn Abdullu Wahab, Rahimahullah, edhe më të të tje vazhdojmë me tjetë, Allahu alëm, wa sallallahu a sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed, wa akhiru da'wana, anil hamdu lillahi rabbil alamin.